Ляскали крилами свійські гуси на кільці бугу, сокотала квочка на дзиндриному ковчезі. Неслухняні каченята ковзали по воді і попискували від задоволення. Три зозулі співливо кували у цвентарному гайку, але їх чула лише глуха баба Капшучка. День світився наскрізь. Він проглядався від північного льодовитого океану до молдавських кодрів повитих виноградом. Із кораблів, пришвартованих в Одеському порту, було видно верховинців під Говерлою. Таким чистим був цей осінній понеділок. Еля Губа становила найменшу витримку у своєму фотоапараті, Але плівка все одно засвічувалась, хоч вона й намагалась фотографувати щедрика у затінку на тлі ферми та сармацького горба. Вітрячок на гриневій хаті нерішуче вирішував, у який бік йому трішки повертітись, щоб не заіршавіла вісь. Голуби на телевізійних антенах нагадували ангелів, що чекають наказу апостола. Голосно цокав годинник на руці Мартиного пугала. Грів на сонечку біля млина свої хворі зуби Микола Подорожній. Двостволка – Зміж його гострих колін підсліпувато стежила залетом птахів і літаків у небі. П'яненький офіцер-відпускник із якогось окільного села в погона, що дірвався з плеча, коли він розвантажував мамині мішечки з пшеницею, помічені фіолетовими зірочками, що мало означати родинний герб. Малин обертався зі знавіснілою швидкістю. Подорожній знесилено вслухався його даренчливе гуркотіння. І він би не здивувався, якби вся ця давня дерев'яна споруда раптом побігла у степ або злетіла в повітря. Богданові, що косить кукурудзу на сило, воля, здалося, наче лівий поршень фальшує і відледачковується, як пристіжний кінь у бричці. Їхав козак через місто, під копитом камінь тріснув, подумав він, і погамувавши в собі всі звуки світу, Слухався в роботу мотора. Мартіш після дурного сну почала вважатись довжелезна мамина рука із двома покрученими бешигою пальцями. Та рука тягнулась до неї із паморочливої долини, садовшила й довшила, наровлячи погладити дочене чоло. Марта бачила перед собою і покручені хворобою пальці, і горбаті з чорними півмісяцями по краях нігті, і мереже вохіромантичних ліній на долоні, і полиск дешевої, виготовленої із простої монети каблучки на правій руці. Це була мамина рука. Іншої такої вона не знає, але самої матері вона чомусь не могла уявити в цю хвилину. За Савчиними хуторами перед Ярославою одразу ж зухвало виріс сармацький горб із городищами. Вона аж сіпнула стілом уперед, Зітхнула, витягнула вперед ноги мокрою хусточкою, яку весь час стискала в кулаці. Вона іноді і на роботу може вийти у найновішому своєму одязі, так само, як і в неділю може піти на базар у полинялі спідничинні та у простенькій кофті. Головною ознакою парадності її одягу є саме ота, затиснута в кулаці хусточка, яку вона не випустить із жмені ні за яких умов. Так от, Цією густочкою вона витерла пошерхлі від хвилювання губи, переривчасно зітхнула, і усмішка на її обличчі стала теплішою. Сармацький горб зараз був набагато вищим, ніж вона собі його уявляла. Їй здавалося, що звідси і відсавчених хуторів видно лише його чубок із будинком культури, вітряком адміністративним корпусом та верхньою намастиною вулиці, на яку нанизано з десяток хат, що вилискають цинковими дахами та стінами, оббитими кольоровим лінолеумом. Круці в що охопив усі городища, і вихлюпнувся навіть у Болдавію. А тут раптом він постав перед нею увесь, від кореня до баківки, з ледь притлубленою зеленню садів, що здавалися підвішеними у небі. Як сади зовсім незнайомої Ярославі, семірамиди, їх ніхто в городищах не зважився б назвати навіть енним дивом світу. Та й кому це потрібно? Коли вони щасливо плодоносять, цвітуть, зеленіють і жовтіють, щоб знову зацвісти. Розсипались хати по його короточолих схилах. Одні, начеб силкуються вилізти ще вище, інші ніби сходять до богу на водопій, а решті, начебто і байдуже. Гоноровито зупинилися на пригірках, вистромивши цинкові козирки та посмоктуючи погаслі люлечки димарів, над якими маленькими зграйками диміли горобці. Вона аж схнулася і стиснула в кулаці хусточку. Несподівано великим виріс перед нею сармацький горб, на якому вона колись народилася, усміхнулася, і живе на ньому, всміхаючись, уже сорок літочок. Їй завжди здавалося, що живе вона на землі. Кругла вона чи рівна, хай розбирається ті, кому це належить. Зелені, чорні чи білі? Залежно від того, що календар показує. А зараз вона відкрила для себе, що живе на горі, яку видно з усіх кінців степу, і гораця росте. Ну, це лісок ми вже не минемо, хоч його й видно наскрізь, як марливу завісу. Чолов'яга збив швидкість і полоскотав Ярославу погляду. Вона ж прилипла очима до Сарматського горба, де якраз відчукала свою хату зі скляним ганком, пляшаними півниками на даху, та блискучою колонкою водогону серед подвір'я. Їй таки здавалось, що горб набагато виріс за час її відсутності. Ярослава отямилась аж тоді, коли збагнула, що машини з'їжджає із траси. Усмішка вмить зникла з її обличчя, і вона худенько переставила чемоден праворуч, закинула ногу на ногу, щоб залицяльник побачив її товсті, роздуті від важкої роботи литки. Обвиті синіми мотузками вен. Машина мало не наїздить та стару коростяву липу. Лише в останній момент водій упорався із своїм та розчаруванням і встиг вивернути кермо та загальмувати. За твого троглявого трояка був би розтовк тещен подарунок. В'язне всяке, підвези, підвези, а платити ніхто не хоче». То я ж також не дурна, щоб платити, тим більше трухлявого трояка. Он чоловік із двору дивиться. Драпай, бо вже присібо, рушницю на тебе наводить за хати. Тепер успішка на Ярославиному обличчі тріумфує і бійниця. А саме обличчя від того стає напрочуд гарним і молодим. Здається, з нього можна напитися джерельної води. Машина рве колесами траву, Ярослава оцкакує з речами у бік, Чує кілька лайок з кабіни, завдає на плечі свою ношу І чим душчим чекує до городищ, які дивляться на неї з висоти.